Varmt välkomna till VSK-podden, avsnitt nummer 15. Du lyssnar på ett helt grömligt program där vi under en timme får träffa en gäst som på något sätt är involverad i Västerås Sportklubb. Jag som pratar nu heter Ted Nilsson och vid min sida har jag enligt tradition... Dan Kiwi Persson. Vår gäst är född i Ljusdal men växte upp i Borlänge. Han är en av VSK Bandys allra mest värda och främsta spelare genom tiderna. Under sin karriär har han vunnit hela sex SM-guld med VSK Bandi samt vunnit hela fem VM-guld med Svenska landslaget. Då kan vi också nämna att han blev årets man i Svensk Bandi 1994. Till vardags är han teknisk rådgivare i VSK Bandi samt förbundskapten över det somaliska bandilandslaget. Varmt välkommen säger vi till Per Fossag. Ja men roligt att vara här. Ja, tack, eller hur? Så, tack så mycket. Ja. Du, är med Pelle Fossag? Eller, eller Pär Fossag egentligen. Mm. Pelle Fossag blev jag när jag flyttade till Västerås faktiskt. Det var Björn-Olle Forsberg som började kalla mig Pelle Plutt faktiskt. <laughs> och, där, och där blir det Pelle på något ja. sätt. jag hade aldrig liksom en... Vem jag är. Alltså jag är en, rest, en, en rätt så rastlös kille som eh, försöker få dagarna gå på något sätt. Eh, hitta vettiga saker att arbeta med och... Eh, Eh, pappa till tre barn är jag ju definitivt mm. Så att det är väl det som är mest på min näthinna Tillsammans med banden faktiskt mm. ta barnen upp mycket tid? Ja de tar upp mycket tid Och jag ger dem mycket tid till det också Det beror på hur man vill se det ja. När man är, när man är familjefar Det där har varit en process för mig Jag var nog inte den bästa pappan Kanske När, jag växt, när, när de var riktigt riktigt små För då spelar jag samtidigt mm. Så jag var nog inte hemma speciellt mycket jag tycker jag hemma jättemycket nu, men, men eh, Victoria som jag lever med och mina barn, de, jag tror att de tycker att jag är del också. Så att det är verkligheten och det här med eh, verklighetsuppfattningen, det är också något som jag har jobbat hårt med under åren. Mm. Om, om vi börjar från början, som Ted sa, född i, i uppväxt i Borlänge. Eh, hur var det? Ja, det finns ju liksom helt... Eh, det finns ju en bok utav historia Ja, <laughs> faktiskt, faktiskt. vi, vi ska inte dra och det är Precis, och det finns massor med alltså, Jag är ju född i Ljusdal och jag är, ju, jag är ju ursprungen ur en bandyfamilj och eh, grosshandlarfamilj egentligen från början ena, ena sidan är bandy och andra sidan är faktiskt fotboll så eh, Hamren släkten i Ljusdal, det var min mammas sida mm. och eh, min pappas sida, det är gör Jan Modin då, som har på med bandy, så att, Någonstans så är jag liksom uthamrad, utmejslad inom någon idrott. Så är det bara, det fanns med mig tidigt i, i Ryggmärgen. Så att, eh, men jag bodde bara i där i, i knappt ett år. Mm. Och så flyttar vi till Ludvika faktiskt. Mm. Och där fanns det ju ingen band Nej, <laughs> vad gjorde du där då? Nej, vi bodde, vi bodde där kanske ett år. för Min pappa hade jobb i, i som jag växte upp där som, som heter Jan Fossag då. Mm. Så min riktiga pappa Örja Morin växte jag inte upp med. Nej. Vi kommer lite, lite senare. Det kan vi göra. Mm. Men det är klart att uppväxten i Borlänge var ju... Den var bra. Jag hade liksom inte någonting att... Jag tror det är mycket tuffare att växa upp idag. Mm. Än vad jag var att upp då? Du hade inte så mycket du behöver fundera på då. Liksom det, förhoppningsvis så hade du mat på bordet. Du hade en bra skola att gå till. Du hade dina fritidsaktiviteter. Inte så mycket intryck som du behöver sortera på den tiden. Jag hade inte pallat med att vux vuxa upp på den tiden. Eller som det är idag. Mm. Alltså med alla intryck, med alla eh, sociala medier, med allting som finns, all, all data som man matas med, det tror jag hade fuckat upp mig ordentligt. Det höll ju på att göra ändå. I Än, med, ännu mer. Men... Ja, <laughs> precis ännu mer. Det tror jag hade haft jätteproblem med för Mm. Jag försöker nog fortfarande skärma av mig från sånt där. För att jag, jag brinner sönder om jag ska ta åt mig av allting som skrivs. Alla orättvisor som finns i världen. Allting som händer runt omkring. Så Facebook och sådana Jag kanske gör... Nu är jag jobbar tillsammans med Röda Korset här ett tag nu. Mm. I ett projekt i Båling och i Falun, Och de tvingar på mig Facebook. Jag har ju nu ska du ha Facebook. Men jag kanske gör... Jag kanske gjort fem inlägg sen jag starta, och gick med Facebook- mm. Sen är det andra som gör inlägg där. Victoria tror jag hon gör inlägg där. <laughs> Skönt att lägga över på någon annan kanske. Nej, det vill man inte göra egentligen. Men jag kan, det, jag kan inte sätta stopp för verkligen. <laughs> var var vi någonstans? Jag tänkte att vi var i Bålänge var Ja, vi var i Bålänge. Men hur var det som barn då? Min mamma hon tog mig faktiskt till, till en läkare i Bålänge. Jag, jag var glad, jag var arg. Jag var Mm. Det var liksom inget mellanläge riktigt. Antingen så var jag glad eller också var jag arg. Eh, inte, inte så många gånger ledsen tror jag inte. Utan han är arg. Antingen mm. arg eller grad. Eh, på vad som helst. Ja. Så där liksom förstod man ju rätt så snabbt att eh, humörsvängningar, eh, problem med intryck och sådana saker. Det är klart att eh, det var en klockgren, ADHD. Det fanns inte bara en tiden. Det hette jag MDB då. Minimal mm. Brain Disorder. Det heter mm. det. Och det fick jag veta sen senare faktiskt att min, min halvbror då, Pontus Modin som som spelade band i där att han hade Minimal Brain Disorder. Mm. Och hade jättesvårt i skolan. Det hade inte jag. Jag hade inte svårt i skolan. Mm. Jag är därför som mm. <laughs> <laughs> Men hur... När var du arg då? Om du inte var i skolan? När jag inte fick mat. Alltså när jag inte hade fått i mer energi. Mm. Eh, när jag var trött. Eh... Och det blev ju faktiskt senare en strategi när jag höll på att spela också. Men eh, då blev jag arg. Och sen så blev jag arg när jag blev orättvist behandlad. Det tror jag liksom det är en sån där mm. den grej som har följt mig hela, genom hela livet. Och det kanske har med uppväxten att göra att man hade en pappa som var någonstans som man inte visste fanns. Och det är så mycket sådana saker som, som, man, som man växer upp med och lever med under ett helt liv som vad är det som har påverkat? Varför har jag blivit så här? Det finns massor med olika förklaringar till det och, det är många olika förk förklaringar till att jag blev arg och hade humörsvänjare. Jag ser det på min minsta son. Mm. På Beppe. Som är, han ska fylla åtta år nu. Och vi är en kopia av varandra. Mm. Och min and andra son också. Eh, och min flick lilla flicka faktiskt. Ja, <laughs> alla tre. Ja. Då, alla tre. <laughs> Men eh, hur, har du lärt dig någonting av det från när, när du var ung? Kan du hantera nej, dina? Nej, jag kan, jag kan inte hantera det. Jo, det kan jag faktiskt. Jag kan hantera det mycket bättre. Eh, jag försätter mig inte i de situationerna. Alltså mycket i, i, i mina situationer och liksom i privatliv och sådana saker Det är ju det kommer mycket med när det var fester och alkohol mm. Och har man ADHD så ska man helst inte dricka Men det är oftast de som var svårast att inte, inte dricka ja. Så att, det där har jag fightat med hela hela tiden egentligen mm. Sen så skapar jag väl ändå någon strategi efter ett tag att Vad det gäller privatlivet så hade jag inte så mycket grejer som jag behövde jobba med. Så det var bandy för mig egentligen. Jag behöver inte koncentrera sig på så mycket saker. Mm. Och då är det enklare. Men när man börjar få barn och sådana saker. Då man hitta, måste man börja hitta strategier och sådana saker. Liksom för att göra det på ett bra sätt. Så privatlivet försöker jag skärma av så mycket som möjligt. Det gör jag faktiskt. Men idrotten. Så lärde jag mig väl egentligen aldrig att... att, att att slå bort det helt, mm. det gjorde jag inte utan det kom ju perioder och de perioderna kom ju som när jag var barn när jag var hungrig, när jag var trött framförallt när jag var trött mm. och det bestämde jag mig rätt så tidigt för när jag spelat jag ska vara så jävla bra tränat så jag ska inte bli trött, Någon andra ska bli tröttare för mig mm. för det är ju dåliga beslut kommer när man är trött och vi kommer komma till några sådana ja det kan vi göra <laughs> Vad var vi någonstans i... Ja, du iväg. Men ja. du började med att din mamma tog dig till läkare. Ja. När du var liten. Ja. Varför då? Ja, men... Hon tyckte att jag var orisonlig, som det hette på den tiden. Jag var högt och lågt. Jag var överallt i stort sett. Mm. Jag klättrade på väggarna. Mm. Och hade hur mycket energi som helst. Var jag sjuk så... Så kunde jag inte vara hemma. Jag måste ut. Jag bara skrek. Jag bara, jag måste ut. Så jag, liksom, jag skulle ut liksom. Min mamma berättade. Så det gick ju så att hon... Gick till en kille som hette Dr. Högberg i bålen Och frågade mm. vad det var för fel på mig. Uh, och jag är ju en rätt så klippskille, mm. Så att jag såg att här är det någonting. Här börjar jag ana oråd. Mm. Liksom. Så var det ju. Så jag höll mig helt på mattan. När jag var hos läkaren. Jag satt i ena hörnet och lekte med leksakerna som fanns i ena hörnet. Mm. Och så tittade läkaren på mig. Och så tittar hon på mamma. och Ja... Jag var katton och fair pojke liksom. Jag tror det är mamma som var hybris liksom. Att inte att inte klarar av det här liksom. Men hon hade rätt. Jag eh, fick jag bara göra de sakerna. Fick jag bara ha utlopp för min energi genom idrotten så då det är en kanal liksom. Det är liksom pss pissar ut energi där. Så man måste få ut annars så liksom. Men det fanns, fanns fanns ju inga diagnoser på den tiden. Ja. Så de här barnen de jag behövde ju aldrig sätta mig i Jag gick ju aldrig i en och sådana saker För jag, liksom, jag lyckas ju liksom De saker som jag intresserade av och sådär, Så då gjorde jag ju dem ändå På mm. något sätt så har jag aldrig Gått hela vägen till att flippa ur helt Utan det är på gränsen Hela tiden på gränsen Och så backa lite Och så hålla mig någonstans i gränslandet Så det gjorde jag även i skolan Så att... Men jag var dålig i kärnämnena. Mm. Jag var dålig i svenska och, och matematik Vilka ämnen gillade du då? Jag gillade, om man inte pratar om så gillade jag geografi. Eh, var jätte, Alltså, Geografi, natur, var ju, för natur var ju fantastiskt kul. Mm. Eh, jag kunde rabbla liksom, Afrikas länder, huvudstäderfloder utan till och sådana grejer. Det som jag var intresserad av. Och ska jag lära mig någonting så kunde jag, så kunde jag lära mig tio sidor utan till liksom i en, i en text om jag verkligen bestämmer mig för det. Mm. Så att... Eh, men det kan jag inte längre. <laughs> det kör ni? Ja, faktiskt. Ja. Men när kom idrott in i ditt liv då? Var det tidigt? Ja, idrott på den tiden var ju liksom lite annorlunda. Mm. Det var inte styrt. Det var, idrotten började egentligen inte först när man var tio år på den tiden. Mm. Utan innan det så var det ju uppspårade små plättar, det var gräs, planer. det var husväggar, det var brännboll. Det var spontant. Det var den gula gården mot den, mot den gröna gården. Mm. Det var den vita mot den bruna. Det var Dagny mot Haga Lund. Alltså i våran ju växte upp. Så då hade man gårdslag. Så det kom fem, sex, sju killar. Och så spelade man i fotbollsmatch. Och så spelade man i en band bandymatch. eller kor Det kunde vara hockeyklubbor och bandyklubbor. Bara på en liksom. Mm. Och det var kallare. Det fanns is överallt. Det är en sån där grej som jag tänker på. Oj fan, det fanns is hela tiden. Mm var mycket, mycket frågetecken vi skulle kunna räta ut. Faktiskt. Mm. Så det var det var jätteenkelt. Och så höll man på med allt. Och det fanns möjligheter att hålla på. Det var ingenting som kostade pengar. Nej. alltså När jag växte upp så... Ingenting kostade pengar. Jag, till, jag tror jag betalade 15 kronor medlemskap i Brage när jag spelade fotboll i Brage. Då fick man overall. Man fick, fick skor. Jag säga. Man fick alltihopa. Man åkte på resor. Och... Nej, det fanns pengar. fanns liksom. mm. Jag vet inte var pengarna tagit iväg. Någonstans måste de ha tagit vägen. Det har de. Ja. Men varför var det bandet då till slut? Ja alltså det där är jättekonstigt egentligen. Som jag sa innan så alltså har jag ju bandet i blodet. Det är ju där. Någonstans tror jag att jag kände det när jag var liten. Mm. Och om det var en tillfällighet att det fanns en full stor, uh, uh, elupplyst bandet hundra meter från där jag bodde. <laughs> Eller om det var meningen. Det vet, det vet jag faktiskt inte. Men eh, jag hade inga kompisar som spela band egentligen. Mm. Jag började faktiskt med fotboll och sen så åkte jag och Sen så var det min pappa som Jan och Fossag som tog mig till, till hockey. och tyckte att jag skulle spela hockey. För han visste ju vem min pappa var. Mm. Att det var ju bandspelare. Ja. Jag vet inte om det var det. Men han gick i skolan med Leksands folk. Ja. Min pappa började skolan sent på natur i på Hagaskålen i Bålänge Och gick i skolan med Ulf Weinstock och, och de här så spelade i Leksands A-lag redan då och jag kom, han, kom, han kom hem med supertacks jättefina kängre och skinskrivskor och grejer det, det var hockey eh, och det tyckte jag också var kul men jag blev liksom, jag var ju minne vad de andra var jag tror att de var några år äldre när jag började spela med dem men jag kommer liksom inte riktigt ihåg mm. och de tacklade mig och så kom jag ihåg att jag hade fotbollstrumpor istället för damasker mm. och de retade mig och så var jag med tre träningar var jag vad jag kommer ihåg Uh, och så Fick jag inte vara med och spela match mm. Nej då kan jag ju dra liksom Då, då slutar jag mm. Jag vet inte vad farsan gjorde då Då hade han köpt det på CCM Supertext till mig På någon liten Islingby Sport Eller vad heter det heter Då tog han skridskorna så gick han tillbaka Och så, så köpte han skidit till min lillasyster. <laughs> syster Så fick jag på gula och blå ABC mm. Istället ja. uh, Så de där gula och blå, gula och blå ABC skridskorna Kommer jag ihåg faktiskt De har du inte kvar eller? Ja, han önskar jag hade det faktiskt. Mm. Ja. Hade du någon förebild då? När du var liten? Nej. Alltså jag hade inte det. Men när jag började spela i bålen i Bålängebandy. Så fanns det en kille som hette Anders. Jag tror han hette Anders Wiklund. Mm. <laughs> Anders Wiklund. Han hade alltså hjälmen långt upp på huset. Hela pannan var framme. Och så hade han så här svajande stil. Och han var grym på att dribbla. Mm. Men då fanns det ju liksom Håkan Sundin och Bempa spelade i falen. Och det var ju jätten. Men han hade inte koll på det. Man hade ju inte det. Mm. Utan... Anders Wiklund eller Anders eller Håkan Wiklund. Anders Wiklund heter han. Och han blev faktiskt han blev, tror jag blev ordförande i i eh kvarnforts eh, eh, politiker nu. Mm. Tänker man gå därifrån till att vara världens skönaste dribbler till att <laughs> bli politiker i bålänge. Ja, den... för vänstern tror jag. Aha. Ja. vänster eller socialdemokraterna, inte säker. Mm. Men um... Du blev ju rätt stor i en lagsport. Men var du en lagspelare? Jag kommer ihåg ett i sko... Eller i tidningen som... Som, som var i Båling i på den tiden då. Per 13. Den perfekta lagspelaren. <laughs> blev du blev stolt då när du var det. Nej men alltså då var jag Det var ju fantastiskt och jag fattar inte liksom men... Jag var jag har ju varit det hela tiden mm. Alltså jag har gjort min omgivning Bättre hela tiden i alla lag jag spelar Men när man lyssnar på mig och mm. När man har tittat på mig Och har sett mig agera så Så kan man ju fundera på om jag verkligen var en lagspelare uh, Och det har jag funderat många gånger på själv också Men ofta så har ju de lagerna Som jag har spelat i vunnit mm. uh, Ja då kan man vinna på olika sätt Men det är klart att jag kunde gjort an saker annorlunda att vara bättre med mina lagkompisar. Men, alltså. Jag vet inte. Men jag har alltid varit. Jag har varit hård mot de hårda och snäll, mjuk mot de mjuka. Mm. Och det tror jag även att jag var i, när jag, alltså, i de här lagen jag har spelat. Mm. Jag tog alltid hand om när i landslagen Så tog jag alltid hand om de yngre och, och guidade dem och fick de uppgifterna också. Mm. Och i klubblaget var det nog likadant. Och sen så ville jag ha min vilja igenom. För jag trodde att det var den rätta vägen många gånger. Och då då kom ju temperamentet in liksom och instinkten kom in så då liksom ibland så hinner man inte resonera <laughs> då framförallt inte jag utan Nej. nu fan gör vi så här annars kan du dra liksom <laughs> så. har du sagt det många gånger? ja, ja, ja visst, visst är det så mm. men det var väl enligt anledningen till varför jag liksom eh, gick ifrån VSK 2004 där mm. och det var ju nog många år var det naturligtvis men liksom då hade ju många av de spelarna hade ju växt på sig och blivit stora bra spelare de också. De orkar liksom inte orkar inte med mig och jag orkar inte med dem heller. Det var liksom dags för att göra någonting annat liksom. Lite så. Mm. Ja. Men varför kom du till VSG från första början? varför har hon begryta? Ja. ja. det var så. Ja. ja. Det var Björn Olle Forsberg som tillsammans med Hans Johansson. Det där är också ett kapitel i sig egentligen. Det alltså på det sättet som Västerås sportklubb jobbar och har jobbat och de tappade lite grann efter ett tag men det de gjorde då tidigt det var ju att de frågade spelarna frågade spelarna vilka, vilka spelare skulle kunna passa in i det här lagbygget liksom och när jag kom på tal så då hade de ju möte jag hade ju liksom in, året innan jag kom det så hade jag ju kanske var något år innan då hade jag avslutat en match med att köra in Ola Johansson så han flög rätt in i, i avbytarbåset när han skulle slå dra, dra en Dallas liksom så det det var ju rätt så mycket... Alltså vi luven på spelarna i alla andra lagarna. Mm. Och det är inte alltid så lätt, men... Så att jag skulle vara en... en skicklig spelare som kom till Västerås, enligt Björn Olle Forsberg. Jag skulle också vara en som började röja runt lite grann. Och det mm. gjorde vi. Larre Larsson och jag. Och, alltså vi var ju... Det var, det var inte slagsmål varje träning. Nästan. Men var tredje så var det ju något, något, något slag, någon, någon som slogs med någon. Mm. Oftast var det jag aldrig i för sig. <laughs> <laughs> det blev rätt många säsonger som du sa i VSK. Och ja, blir... sex är som gult. Ja. Vilket minns du bäst, mest? Ja, det blir, det, på något sätt så är det ju det första. Mm. Det är det. Och sen på det sättet som det var också så blir det ju, blir det ju speciellt. Så det kommer jag ihåg, det är det starkaste minnet Jag gjorde kanske inte någon bra säsong Egentligen, inte så, en he, säsong som helhet mm. Men eh, Jag var som bäst på slutet gjorde flera matcher i Sadden. Jag tror jag avgjorde två matcher i slutspelet Finalen och semifinalen tror jag i Sadden. Mm. Så att eh, Det kommer jag ihåg Och att jag spelade med stora spelare Och att jag Körde en jora jora med Krister Kaka Karlsson mm gjorde ett mål på hela och säsongen, gjorde han, och det var i finalen. Det räcker väl? Det räcker. Vi såg oss upp igenom och körde en rysk jord och han gjorde mål. Ja, det var häftigt. Mm. Så det är många olika. Så, och sen Westman spelar ju Holgersson och Lillis och Jolsen och Hasse och Ola. och Ja, det var ju... Ja. Det var mäktigt då? Ja, det var det. Och fortfarande? Ja, jag visste det så jag. Det, det sitter liksom ju på den här tinnan. Mm. Men som du själv var inne på, du lämnar VSK efter säsongen 0304. Mm. Eh, för att ni inte orkade med varandra helt enkelt, eller? Ja, alltså. Det kan man väl säga. Så, alltså, man kan... jag, jag brukar liksom det på det här sättet. <laughs> att, man, att jag inte orkar med dem och de orkar inte med mig. Och lite så var det väl. Mm. Alltså tolv säsonger och jag var inte speciellt bra och jag hade problem med knäna och hade ju varit liksom gjort, att jag hade fått vara kvar så länge då, det var ju ändå rätt så bra, bra av föreningen på det sättet det var det ju. Jag hade ju, det var så mycket strul och skit som var på, på sidan av planen och på planen också, mest på planen i och för sig och det slutar ju inte med att jag gick från Västerås utan det blev ju nästan ännu värre Eller sen mm. var vi in i en period i livet som var väldigt väldigt jobbigt mycket, in, mycket intryck som kom, vi pratade om tidigare mm. Så fler intryck, det är så svårare att sortera om man har ADHD och desto problem mer problem ställs man inför som man kan inte, för man har så dålig struktur på grej. Mm. Man klarar inte av att strukturera och ha koll på så många, många bollar. Och jag fick ju barnen och då var det ju som värst nästan vid 2007. Men mm. du gick där till Sandviken. Ja. Eh, de du mött så många gånger under 90-talet och 90-talet. Ja. Varför var det de då? Vill de också röra om i grytan? De vill också röra om i grytan. Eh, och de vill... Eh de ville ha mig dit det blev, fanns ju möjlighet att ta mig dit och det, det hade ju nog inte varit på tar det hade varit på tar i spelarna jag var ju jättegod vän med Henrik Hagberg och med Mörén och med, med, och med, med Seke och, och som jag liksom slogs med på, på matchen och vi var ju liksom riktigt hatiska mot varandra men i landslaget så möttes vi på något sätt och det skapas någon sorts eh, förståelse för varandra och kärlek för varandra också eh. Men jag var för, dåligt, jag var för dåligt, dåligt skick för att ta mig dit egentligen. Men det var en det var möjlighet för mig att fortsätta med banden. Mm. Jag kan tänka mig att jag inte, hade jag inte gått dit så kanske jag kanske inte hade spelat någon mer. Jag gjorde en rätt så klen säsong. Vi gick till final och fick stryk finalen. Men om man tittar i backspäng och i laget så skulle vi liksom, det skulle inte vara någon som skulle haft en enda chans mot oss egentligen. Mm. Men där var de ännu trötta än vad jag var i Västerås när jag kom dit faktiskt. var. Då har de haft framgångar under en, en, en rätt så lång period. Och eh, det fanns inget nytt i deras spel, det fanns inget nytt i deras, deras, eh, deras le, ledartänk som gjorde att jag det var bara, det som var roligt med det, för annars brukar jag se det som ett, som ett inte som ett misstag, utan en erfarenhet kanske för, för det som kommer efteråt. Men när jag fick träffa de här unga spelarna, de, mm. och de tydde ju till mig. Och det var ju också rätt roligt, på den tiden var det alltså Och i Helving som spelar landslaget nu. Eller som gjorde att spela landslaget mm. Men han var ju bara junior då Så var det ju Linus Pettersson som spelade landslaget Han var ju också bara junior Och så var det ju var Forslund Linus Forslund Och så var det Daniel Berlin Och de var ju bara 17-18 år på mm. de där Så det var häftigt att få vara med den För liksom jag såg att De här kommer nog och bli rätt så bra Mm. Och så hade de tagit en liten 40-årig gubbe liksom. Och så hade de sådana spelare så, så, så kommer jag ihåg att jag sa lite till Att du är lite på de här, liksom. Du, liksom, det här är allt, du ska lägga all fokus på de här grabbarna mm. Och det gjorde de De hade ju en tid då När de hade, alltså, inte hade så mycket framgång att samvika, så. Mm. Men de byggde de här unga spelarna Och gav dem möjligheter kommer jag ihåg under den säsongen när VSK kom till Järnvallen det var så roligt att du säger det nu för att jag var och på i måndag så var jag hemma med min pojke jag var till tandläkaren först och så åkte jag iväg så var ute på McDonalds hel... på hälla där ute så... så går vi ut ifrån så är det tre killar som... som går bakom ryggen på mig så hör jag bara Sandviken borta säger de och jag tänker fan så tog det liksom en milde syr. Ja jävlar, jag, Sandviken borta, ja men det är kul med samviken borta liksom. Det är bra matcher liksom. Och så bara, Ja, just det, jag menar det, okej okay. Och det är klart, jag kommer ihåg det Och Sandvikens spelarna funderade på fan Vad fan var det var och vad som hände liksom VSK-supporterna vägrade gå och åka därifrån Om inte fick träffa mig när jag spelade i samviken På Järnvallen Det var mäktigt var det faktiskt jag vet inte om, om jag kände mig riktigt som Jordan Larsson gjorde det. Lite så. De slet jag av med tröjan och De skulle ha röjt och Det var både en och det andra. Men jag kände nog mer kärlek faktiskt. Det gjorde jag. Det var jag, det ändå? Den upplevelsen? Ja, men det var ju. Det var, det var ju kärlek och det var ju omfamnande. Och, och att jag ändå fick det. Liksom. Men det bytte sig rätt så snabbt. och Sen var det hemmamatch som kan borta emot VSK. Mm. Och då blev det riktigt raballer Och det hade jag inget, ingen orsak i mm. Nej, Men det blev ett jäkla liv Man glömde spelare, bra spelare Tobias Fors alltså Som spelar i, i, i VSK Det var en närkamp på. Mm. helt plötsligt så får han klubban i nyllet Och börjar blöda precis utanför klacken Och vilket liv det blev Det blev och jag tänkte, vad, fan, vad hände? Tänkte slog jag upp klubban i Nylle på liksom, Och tv var inne efteråt och gjorde reportage och grejer Och jag fattar inte. Och det var ju ett... Och fansen var i galna. Mm. Så det vände det lite grann. Men sen för ett tag så kom det ju fram tv bild Det var det ju Tobias Fors egen klubba som hade åkt upp. Han tappade den. Och den åkte upp i hans ansikte. Mm. Så det är, fan, det är nästan aldrig mitt fel, Nej. Det kanske varit ditt fel där och då, för att allt, tid, allt som hade den tidigare. Det. Ja, jo, det är mycket möjligt. Ja. Men där, innan du lämnade VSK, så minns du att du skrev en lång lista då och la ett kuvert till en ung spelare? Nej. Jag pratade med Tobias Holmberg då. Ja, det Du skrev skrivit en lång lista med massa tips och idéer du hade. Nej. Ja. Det kommer jag inte ihåg. Han eh, tyckte att det var väldigt stort då Och fortfarande ja. Alltså jag och Tobias har ju haft någon sorts eh, Inte kontakt så Men eh, När man tittar på hur vi spelar så är vi rätt så lika som spelare Faktiskt mm. Och där liksom man blir ju Och när jag kom till Västerås nu när jag, För tre år sedan när jag, när jag blev rådgivare så Den som jag jobbat, har jobbat mest med Eller som jag gjorde då första året Det var, var ju Tobias Mm Faktiskt. Vad stod det på listan? Ja, <laughs> har du listan? Nej, jag har, så jag så är tänkte på synaren om det, är, om det, no, om det var något om, om no vettigt. Jag vet faktiskt inte vad det stod på listan. Det får vi ta och kolla upp sen. Var det själv. Lyssna inte på någon. Skit i andra. Gör allting efter eget huvud. Var helt levrad. Men de grejerna som jag sa nu. Mm. Det där är faktiskt någon grej. Liksom. Alla de som blir riktigt bra. De har inte lyssnat så mycket på andra. Nej. Det har inte F du heller gjort. Nej. Efter ett tag börjar du lyssna. Men att för att du ska bli annorlunda så måste du göra annorlunda. Mm. Inte bli inskuffad i samma fack som alla andra. Nej, det är så lätt. Det är därför det är så mycket information. Det kommer så mycket grejer idag utifrån som gör att man formar och stöper folk och barn och människor i samma fack. Och i idrott... Det går ju inte. Då blir ju alla likadana. Det vill, vi vill vi inte ha någon som är likadana. Vi vill ju ha någon som gör helt annorlunda. Mm. Danni Salin när han kom till, som spelar fotboll i landslaget. När han kom till VSK. Han började backa mitt när han kom mot försvar, liksom. Det finns fortfarande så sjuka grejer att göra. Mm. Han, han, han var ju pressens son. Och han blev landslagsman och proffs i fotboll. Han kom till Västerås. Jag vet inte om han var här. Det var några år innan jag kom hit. Mm. Han fick bollen och åkte mot straffområdet. Och mot, mot, mot försvaret. Och så vänder han på sig och så bara han backar in med det. Mm. Jag får gå så när jag tänker på <laughs> att så jag gör så här. Alltså, det, finns, och det är därför kreativiteten måste liksom få, få vara med. Mm. Och den har du jobbat rätt mycket med. Jag pratar med både med Lille och Westman och några till. Du har hållit på med material väldigt mycket. Ja. Äh, ändrat och fixat och skalat av. Och. Ja. Varför höll följde på med sånt? fan, jag vet inte vad jag ska säga om den saken. det, det handlar om ett intresse, det är så okay. jag tror att det är ett intresse för hela, hela prylen mm. att eh, det fanns tid över till det helt enkelt, jag hade tid att hålla på med det, för jag jobbar liksom inte på sidan av jag, lite golf var det jobbar på när jag, jag flyttar hit men från början också var det så men det kan man också se på de här som håller på. Det där är lite materialsport. Där. Jag tänker på grund och de här som håller på hur mycket som helst. Men i mitt fall var det faktiskt inte så att jag hade tränat så jäkla mycket då när jag kom hit så att jag inte kunde träna mer. Mm. För Ola Johansson sa det mig aldrig. Men nu får du sköta omkir upp med i de där får träna lite mer liksom. Och han hade ju rätt i det. Mm. Men det kan också vara sånt sån där att man okej, okay, fixar lite med det här så ja kanske det blir bättre. Man tar lite invägar igen Mm. Ibland, och det tror jag faktiskt att det är För det är jag märkte när jag kom till Sandviken sen De skedde ju skridskor och klubbor i alltihopa mm. De lät dem slipa, så körde de bara Och det är också en En, en bra egenskap att kunna lita på någon annan mm. Jag litar, jag litar ju inte på någon mm. Så varför jag inte gjorde det där, det vet jag inte Men vad var det för grejer du gjorde? Rent konkret eh, Jag tyckte ju att Till exempel på skiskorna tyckte jag att eh, man vill ju ha en stabil skisko som, som som sitter bra på foten jag tyckte att plösarna tidigt var liksom att de, och de att de vek antingen inåt eller så också utåt, alltså antingen åt, åt anken på höger sida eller också inåt mot anken mm. så då gjorde jag extra hårt på drog på kardborre grejer på, på plösen så att den satt exakt hela tiden mm. för jag ville liksom inte ha den känslan att, att skiskon skulle vika sig lite mer åt ena håll än andra hållet eh. Och klubben var ju alltid liksom att hjälpa till att fila på och titta på eh, vad kan man göra? Kan man göra runda, tunga, lätta, tjocka grepp? Alltså med, med att man provar. Men jag vet fan om inte det distraherar en mer egentligen än vad det gjorde nytta egentligen. Mm. Lite grann så. Men det var någonsin något tidsfördriv. Men det är, det är ännu mer idag kan jag säga. Mm. När, man, när man inte spelar själv. Så nu mm. ser man ju liksom. Jag är ju tidigt ute med och titta och se liksom att fan vi måste förändra klubborna. vi, vi vi, när jag kom till, till, till VSK nu för tre år sedan så spelar ju nästan an flesta med 4 och 5. Liksom. Idag så är det ingen som spelar med. Ja, kanske hon är spela med en fyra. Men han är lite speciell också. Ja, han är, alltså, så är det ju. Och det är ju bra. Mm. Det är ju bra att man liksom. Men eh, så har jag det med spelstil att göra, men desto mer teknisk man vill vara, desto mer saker som man vill göra med bollen. Så lär man förändra materialet, lite grann, så är det. Mm. Och det har jag gjort. Men annars var det alltså, tidigt Var det jättetidigt Alltså Vi spelar ju med små Siriusklubben När jag började spela Det blåret är Alltså Det är 15 centimeter Eller 10 cm, Känns det som Den träffytan Och så hade man läderband Och jag började med Egentligen med att titta på Fan Sju stycken linjer Vad ska jag ha där Vad ska jag ha linningar där ute Jag vill ju ha en lättare klubba Så jag drog ner Så jag hade tre stycken Läderband som gick runt Och så, så knoppa ihop det jag själv gjorde jag. Mm. man lindade läderbanden, man blötter dem och drog ut dem, och så de skulle bli smalare och lättare så därför ett tag, fan ska jag uttaget för liksom. mm. så jag var en av de första som tog bort, bort läderbanden och så tänkte jag mig, jag undrar om jag ska ha lite frigolit på undrar om bollen studsar ha har lite tunn frigolit mm. <laughs> ja men du vet, så här skruvar i grejer och någonstans växer ju ut något bra mm. men också sen var jag tidigare med att, att spela med ryskklubba mm. 89 VM är så spelade jag med rysk, en rysk bandklubba som den enda svensken faktiskt vad var det för skillnad på honom då? Det var ju en större böj helt enkelt, en större krok en större att ta mot bollen passa bollen, att kunna dribbla med den lite mera eh. och jag menar ryssarna var helt överlägsna. varför skulle man inte lika några klubbar så skulle vi hålla på att spela med våra små fjantklubber, om de liksom de vann med 15, 15 pinnar varje gång liksom, eller var 15-0 liksom, i matcher vi måste ju titta på de som är bäst mm. Så det gjorde jag. Mm. Det har jag liksom försökt gjort hela tiden. Titta, vad, vad kan man sno och andra så göra lite till, till sitt eget? Du var inne på det i början. Eh, din biologiska pappa. Mm. Eh, när du var 36 år så då fick du reda på vem det var. Modin? Mm. Eh, visste du när du var yngre än det då att du hade en annan farsa än Jan? Visste inte det, men jag, hade, jag visste inte det men jag hade det på känn. Mm. Ska jag berätta en sekvens som var rätt, rätt så slående? Absolut. Ja. Det brukar jag berätta när jag är ute och kör om, berättar om ADHD och min uppväxt och sådär. Så min pappa som jag berättade tidigare, han, han gick i skolan med Ulf Weinstock och några stycken till läxanspelare. Uh, och så spelar jag hockey och min pappa skulle lära mig att skjuta hockey. aha Pelle, kolla här när du skjuter Pär. Det var inte Pelle, den var Pär. Mm. Kolla Pär här när, när man skjuter hockey. Då la ner ner hockeyklubban på backen på på isen. Höll han i med höger, högerhanden längst upp och så la han pucken framför bladet. Sen så lyfte han vänsterhanden och så slog han på klubban. Och så sa han att det här är ett slagskott. Där förstod jag att det här kan inte vara min biologiska det är omöjligt. Det är omöjligt. För han hade ingen känsla för, för, för hur, hur det gick till. Liksom. Han kunde inte visa mig. Och någonstans där fattade jag liksom att det här kan inte och gick, Jan gick ju under namnet Bål, äh, äh, Bålänges sjungande polis han var ju polis också naturligtvis mm. och det har vi också en förklaring till varför jag och faktiskt faktiskt berättade att Örjan Modin var också polis i sex månader i Sandviken <laughs> Allt <laughs> hänger ihop <laughs> Så nu förstår mitt agge mot poliser hur, hur det liksom var, var det har kom ifrån och från aktiviteter överhuvudtaget att det är liksom ursprunget ur det där mm. Men vad hände med dig när du fick reda på på att Örjan fanns? Vid 36. 36, 36 år gammal, så alltså, fan det var ju liksom att bestämma sig för skulle man eh, lägga fokus på och tid och kraft på på en ny familj som jag inte hade träffat på 36 år det är ju som totala sträm, främlingar för egentligen, så är det mm. eller skulle jag lägga mer tid på den familjen som jag kanske inte hade träffat så mycket de sista åren när jag bodde i Bålänge så flyttade de faktiskt upp till, till, till Sundsvall tidigt. Jag, jag brukar säga att de flyttade när jag var 16, men jag kommer inte ihåg så bra. Det kanske var 18-19 när de flyttade mm. dit upp. Eh, och sen så blev min pappa sjuk. Eh, Jan, han dog i cancer när han var 58 år. Och det var bara, han levde nog bara tre år tror jag. Eh, efter att jag hade fått reda på att jag hade en annan pappa från början. Mm. Så då var jag spenderade mycket tid med, med den familj som jag växte upp med. Mm. Uh, så att uh, de hade tunga ryggsäckar att bära genom livet, hade de. När de inte kunde berätta för mig att de hade att jag hade en annan pappa. Mm. Varför kunde de inte berätta det? Du vet, åren går och det blir du väntar tills jag har väntat tills vi är tills han är åtta, nio. Mm. Ja, han blev arg den här pojken vi väntar tills han är mm. tio han hade jävla humör den här pojken han är 13 tonåring och så rullade det på sådär mm. det blev aldrig något bra läge så det var faktiskt min faster som ringde och berättade som inte orkar med längre han måste ju få veta för alla andra i min släkt visste det. fick jag reda på att mina syskon visste alla visste mm. grejen är det att, jag att min, min, min, min, min stora syster hade ju en pappa en annan pappa än vad jag hade, alltså som mm. jag växte upp med. Och det var ju Bodin. Mm. Så jag visste ju att han var pappa till henne. Mm. Så det var därför också det fanns liksom... Jag undrar om det är så här att... Att det där är min, min far också, liksom. mm. min, Eller min biologiska far var ju inte min biologiska pappa. Mm. Jag skiljer på det. Mm. Men hur var det sen du var 36? Eh, vad gjorde du då? Tog du kontakt med dem och... Ja, så. Alltså, jag har haft lite kontakt med Jag har nog bara träffat Örjan en gång Faktiskt, ordentligt att prata med han eh, och Det är ett antal några, några år sedan nu Men däremot så har jag eh, Jag har ju Systrar som jag har träffat några gånger Nu var det några år sedan faktiskt mm. Halvsystrar då eh, Men sen så har jag en halvbror Som jag har träffat med eh, Som heter Mats Jansson Mm och han har en son som heter Jesper Jonsson. Och Jesper Jonsson spelar i Samvikens A-lag. Och är försvarare. Uh, Mats pappan han blev väl i Hammarby. Vad sa du? Hammarby. Jesper Jonsson. Nej? Nej. Nej. Mm. utan nummer 11 i Samviken. Han är född mm. 97, han är ute 97. den mm. utan den de har en jättebra 97 i mm. Samvik. Eh, pappan Mats han blev aldrig bandspelare Han blev fotbollsspelare En eh, Hård för, hård för Stenhård Mittfältsmotor eh, Om man säger så mm. Så det var fotbollen som, som blev hans Och sen så Jesper blev det bandy för mm. Så Jesper har lite grann med att göra faktiskt mm. Så det, vi, har, vi har kontakten Inte så att man träffas liksom sådär, utan, Men när det är matcher och sådär så försöker vi Prata Duktig mm. mm. Jesper mm. Ja, Han kommer bli bra. Han ska bara orka gå igenom den fasen när man inte får spela uh, så speciellt mycket. Nu har jag, fort kan jag fortfarande spela i U20. Då. Mm. Uh, men han kommer få sin, han kommer få sin, sin tid och sin chans snart. Jag tror att uh, uh, Jocke Bergman inte spelar där så länge till. Tror Jag Jag tror att det är dags att byta. Plocka in några yngre. Jag tror att Jesper får en, en flexibel... Uh, explosiv spelskickare bara kan vi. Mm. Och nu tror jag att vi ska pausa här i någon minut med lite musik och sen kommer vi tillbaka alldeles strax. Matchen är slut! Västeråsportklubb! Svenska mästare i bandet! Mästa mästarna! Mästa mästarna! Mästa mästarna! Mästa mästarna! Det är vi, det vi inte alla! Tänk Vi lyssnar alltså på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vi sänder via vår radio 93,7 MHz. Men vi finns även i appar ditt andra podcast. Sök då efter VSK-podden. Vi i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson. Jag, Dan Kive Persson. Och dagens gäst, Pelle Per, Fossog, eller per, per Pelle Fossog, kanske man säger. Ja. ja, Det blev ja, Micke Karlsson kallar jag mig för Perra. Så det, det, det har ju Perra också. Ja. Var det bara han som kallar det? Så jag fick så mycket olika smeknamn Pelle har jag hört talas pelle purjo, om Pellepurjo, det var kakas son uh -huh. som börjar kalla mig Pellepurjo. varför vet jag inte Purjo löken, ja det var mycket olika Pellepotatis, Potatis <laughs> pelle Men jag inte så mycket vikt vid det Nej, Nej du sker i alla Ja, jag sker i alla <laughs> <laughs> du, du lider av klockren och ADHD Är det någon som har sagt Vem var det som sa det? Ja, eh, Klocken och ADHD, en, en kvinna som heter Gunilla Wiström som på något sätt som eh, hade läst min bok eh, Bandugarden. Och där hade jag faktiskt själv diagnostiserat mig som klocken ADHD i min bok. Och det hade hon sett. Så egentligen så är det nog jag själv som har sagt det. Mm. Eh, och när hon läser den så är hon på väg att göra en film om ADHD för hon har en son som är hon skär är skärdig psykoanalytiker och sen så slog hon sig upp med en kille som heter jag, äh, Mats Jonstam en dokumentärfilmare, så de skulle jag en dokumentär om ADHD och då hade hon läst boken och så då ringde hon till mig fråga om jag skulle vilken tänkande att ställa upp i, i filmen, för hon hade sett att jag diagnostiserade mig själv som klockan i ADHD och på den tiden så sa jag nästan nej till allting mm. Men någonstans där så kände jag att fan, det kanske dags. Så det var 2007 någonstans där. Jag behövde liksom få veta lite mer. Jag hade det som mest böket i, min, i, i mitt privatliv. Eh, och jag skulle få en utredning i filmen. Och det var inte så lätt. Alltså, det är en lång väntetid på att få utredningar. Mm. Så jag gick faktiskt på utredning här i Västerås. Eh, på vuxenpsykiatrin. Eh, Arbetsprover och olika saker. Mm. Och det, var, det har varit lärorikt Faktiskt ja, det var det. Jag har inte lärt mig allt men, en del. men Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig att jag har den här problematiken mm. Och jag vet eh, vad, vad som är bra för mig att göra För att kunna lösa de här eh, sakerna som, som skulle kunna uppstå Sen så har jag inte kunnat lösa det Helt och hållet mm. Men jag är mycket bättre på det idag så jag har någonstans fått verktygen då att liksom kunna hantera det och veta varför jag är som jag och lite grann så här för att kunna förlåta en också. Det ingenting som som man skyller på men däremot så finns det en möjlighet till kunskap om varför saker och ting händer. Mm. Och då är du ju lite snällare mot dig själv. Och är du lite snällare mot dig själv så kanske du är lite bättre i din omvärld också. Och att kan, du kan se saker och ting på ett annat sätt. Hantera saker på ett annat sätt och de som säger saker till, till det så du kanske inte tar lika hårt på det liksom. Det är många som minns dig på grund av dina skandaler så där, eh, på planen Varför har du hamnat i de situationerna? Eh, I botten tror jag att det är att, för att jag vill så mycket och att jag inte kunde leva upp till alla de önskemålen och viljorna som jag har haft att det ska lyckas hela tiden Uh, och sen så har de nog varit lite grann att skylla på någon annan. Det vill man ju också göra lite grann. Om man vill skylla på någon annan, om något nedlag vill man skylla på någon annan. Hitta förklaringar till saker och ting. Mm. Och sen att jag... Många gånger har jag blivit orättvis behandlad. Liksom. Och det kommer ju från uppväxten, så är det. Det här med pappa och de här bitarna tror jag har legat liksom och gnagt. Och det här med auktoriteter, att jag har svårt med poliser och hit och dit. Och det är inte så konstigt att jag har svårt för, haft svårt för domar då. Och en parentes i det hela också det är ju att, att Örjan Modins bror, han heter ju Olle Modin. Och han var ju han är ju chef för alla domarna i hela eh, bandvärlden idag. Mm. Och är supervisor och den som utbildar domarna. Så han har också haft en del duster med. Så att det, det finns. Men alltså hela svaret på frågan har jag inte. Varför det har det blivit så? Och, men ADHD är ju en så Det handlar ju om impulskontroll. Mm. Jag har inte haft möjligheten att eh, kunna räkna till tio. Och desto tröttare man blir, desto liksom, svårare har man kunna ta i bra beslut. Så, här. så det är ju en anledning till det. Eh, många gånger har jag kunnat göra annorlunda. Många gånger har jag kunnat bli argare också. Mm. Men ändå så. Om titta på alla saker som har hänt så är, liksom ändå så är det oftast när jag varit dåligt förberedd. Har jag kunnat förberett mig för saker och ting och kunnat planera saker och ting så har jag löst det. Har jag har aldrig, aldrig varit utvisad mer än. Nu har jag min i för sig, Men jag tror att jag har tio minuter i SF, på NES-finaler. Mm. Och då kan man börja fundera på att jag tar för fler minuter i den NES-finalen än tio minuter. Kanske tjugo om man tittar. Ja, men det finns en till kanske på, på alla de finalerna. Det handlar om förberedelse, det handlar om fokus Det handlar om att göra sin läxa innan matchen Så att jag är förberedd på allting Och ibland så kunde jag orka inte Jag orkar liksom inte motta borta, orkar man liksom inte Nej Det var ju bara en match man åkte och spelade av Och sen efter ett tag så åkte man inte dit alls Då Åkte man till Sälen i Sälen <laughs> <laughs> Åkte skiden Det kan man göra. ja Det kan man göra. det låter nästan lite som fotbollsspelaren Luis Suarez Han får ju för sig bita folk ibland Ja oh. Och Många säger att det är för att han har en sån otrolig vinnarskalle och liksom vill, vill få ut allt. Men där har du ju en pulskontroll. Han, liksom han kan liksom inte styra. Allt plötsligt så liksom, han är han nära någon och han är trött och han har liksom inte han har inte fått till det. Sen det är klart att det är ändå ett steg till att bitas. Du har aldrig bitit någon. Jag tror jag bitte Hammarbäck faktiskt en gång i bussen när han var lite starkare än vad jag var. I, på vägen hem, han bröt mig på något sätt så jag var tvungen att bita, man bita för att komma loss <laughs> men det var, det var i bussen jag tror han, han kommer ihåg det där uh, nej jag har inte biten men däremot så har jag blivit, Daniel måste ju spottat på men sådana här grejer höll jag aldrig på mig mm. sen kunde jag liksom få sådana här halvryck tokiga saker liksom och kom ihåg någon gång grej, eller, om det var med skridskorna att jag måttade en spark på en spelare det var, var, men gjorde inte det ändå utan men annars så har jag hållit i nästan alla gångerna. För att jag har liksom inte slagit... Det, jag, jag tror jag slagit ordentligt på en spelare en gång. Det var bara den här matchen mot Edsbyn att jag liksom så här, riktigt fult. Magnus Kuben Olsson va? Nej, det var... Det måste vara Petri Lampinen. Mm. För jag hade... Jag hade nog oplockad gås honom. <laughs> Då var du tvungen att svinga. Ja, och jag ångrar mig fortfarande. Jag hade inte slog hål där. <laughs> Vad har du för gå? Ska du råta upp här? Ja, ja absolut. Vi hade spel, Det var i slutspelet. Kvarts måste det ha varit. Och, uppe i Edspin så matchen är jag tror att vi har bara gått tio minuter. Där jag får bollen ut mot vänsterkanten och åker och ska skjuta i vänstervinkeln. Och när jag, ska, när jag lyfter klubban och ska skjuta i vänstervinkeln, då är det någon som, hy, som slår mig rätt över ryggen. I mellan skulderbladerna som klubban är med bakifrån och ingen ser någonting för jag skjuter och bollen går i stolpen och går ut i sargen på andra sidan och där ligger jag, jag är borta i 20-25 minuter innan jag kan spela igen och jag har en stor burda på hela ryggen liksom. men det är ingen som har sagt vem det var som gjorde det och jag tror att det är Lampiran eller eh, Törnberg, Per Törnberg. Mm. Du vet fortfarande inte vem det var? Nej, det är ingen som har ...kommer fram och sagt att ja äh, det var jag. Och du gav det på lamporna. Ja. Vad gjorde du då? Jag slog honom i magen med klubban. Det var ju... Det var ju ingenting egentligen. Så på det sättet det såg det ser, I och med att man har vevat det så många gånger så ser det ju väldigt, väldigt furt ut. Så gör det Ja, det var ju furt i och för sig. Så <laughs> Men alltså, om man jämför det med att andra spelare som... ...som har slagit av fingrar, armar, händer... Söderna har krokat slagit klubban rätt i ansiktet över näsan och sådana här grejer det finns ju spelare som gör saker som är helt overkliga, mm. försöker sparka folk med, med skenan över halsen, när men de är ligger så, ner Är det att du har gjort det så tydligt då? Att folk har verkligen sett vad ja, alltså, Hur många gånger har det varit tv liksom. som mm. har sett de där sakerna? Det blir ju och det är det som också är bra med tv det är det också det som är bra med media, för det här fostrar ju spelarna och för att förstå att jag har kommit undan med det här mm. Det är därför vi ser i fotbollen De kan inte göra någonting i fotbollen Och de gör nästan ingenting i fotbollen heller De filmar istället. Allting, ja, precis, de filmar. Men allting filmas, allting dras ju upp Men Zlatan gör ju heller ingenting längre För han har, fått, han har ju fått rätt så mycket Medialt spö mm. ett tag Och det lär man sig av. Det lärde jag mig av också ett tag liksom. Det var ju bra liksom, att man fick lite spö Så man förstod att ja, de ser vad jag håller på med Jag får, liksom, jag får, jag får tygla mig mm. Så det är ju det är en, bra, det är en bra skola. Mm. Men eh, din relation till domare. Har du alltid eh, ogillat domare? Eller är det liksom några specifika? Eller hur har det sett ut? Alltså, det är just den där tröjan. Det har ju ingenting med personerna att göra. Mm. Utan det, och sen så blir det ju i och för sig, det är tröjan. Men sen så blir det personligt efter ett tag när man känner att, att den domare dömer med känslor. Inte med, med boken. Om en domare i en, i, en, i en domstol skulle döma med känslor då skulle det bli problem i, i ett rättsväsende som det är i många andra länder. Det är det inte i Sverige för de flesta gångerna i alla fall. Men en domare som dömer med känslor när han, när han får en personligt relation till en spelare, han är trött på honom, han orkar inte med sig. och det, så kan det ju bli. Men att då och det är där det har brustit för mig liksom när jag känner att de att man inte fått med sig de domslutna som man ville ha och sen att man känner att man har blivit dömd på förhand mm. för så, och det är inte konstigt det kan jag säga det, det, det, det kan jag köpa och då att, men att det blir ju för mycket liksom det var ju bara i stort sett ja han har nummer 20 liksom titta på honom Jag bytte inte nummer det tror jag inte hade gjort. De har du kunnat sätta på tandskillnaden i så det spelar ingen roll. Ja. Men äh, det är en Eller accepterar du alla dina röda kort? Eller tycker att äh, det har varit fel? Eller inser att du, du har gått över en gräns? Faktiskt jag har ingen koll på hur många jag har. Men alltså... om jag säger att jag har fått 15, då, så kan jag tycka att 5 var, var, var, var befogat. Var mm. okej. Okay. Det kan jag ta. Men de andra att ge det, kan det ta inte. Det mm. vet, utan det kände jag mig orättvis behandlad. Det var en situation när det spelade i Tillberga, borta mot Örebro. Ja. Eh, då blev du utvisad, eh, slog i avbytarbåset och fick ett rött kort. Ja. Eh, då, när du åker ut så tar du ett par skridskorskydd och kastar upp på taket. Ja. Och det visade sig att det var Patrik Sjöströms skridskorskydd. Ehm... <laughs> Och så slogs det under inledningen och allt sånt där. Dör. Men det är reda kortet till exempel. Var det befogat? Nej, inte när jag fick röda kortet. Men sen så var det befogat. Då skulle jag ha haft längre avstängning i ja. Sverige. Med de grejerna som hände efteråt. Men fanns det fanns ju inga kameror. Nej, de där var ju redan i mig, i. i på de här skåpen eller var ju det han håll det var inte jag Ska skoja bara klart det inte var <laughs> <Skoja>. <laughs> jag vill inte sluta ljuga <laughs> jag, vet, jag fick ju en räkning suck fick ju en räkning på typ 15 000 på de där vi gick ju och in. gick in och kolla på biden det kostar ju faktiskt bara 450 kronor styck då det där kan jag köpa och köra upp dem där vi körde ju upp dörrar till det där vad mm. var det Jo, det här Sjöströms skydd och grejer visste du att det var hans skydd nej fan <laughs> <och> vilken jävla, <laughs> pin, jävla pinsam grej liksom. så jävla fånet det ser ut alltså, när man står och tittar ja. på det Och så jag, Odd har ju sett de grejerna på min son, finns minst, ju på Youtube, det... ju på YouTube ja. liksom. Titta. men en grej som är helt sjuk med det där under den tiden så hade ju Lars Wilks en konstnär ritat en hund en rondellhund utav en karikatyr utav Mohammed, profeten Mohammed mm. och det var samtidigt som det här gick jag hade alltså fler klick när jag kastade upp skydderna på taket än vad den här Lars Wilks-grejen hade i alltså i Närkes Alla handen. Mm. 44 000 klicken och sånt där hade det varit på den där. Mm. Känner du dig stolt då? Lite, lite medial liksom, <skratt> profet, höll jag på att säga. Var, var man ju liksom emellanåt då. Så det, jag Nej, naturligtvis kände jag mig inte stolt. Uh, och en liten parentes i det hela också. Alltså Örebro hade en, en en ordförande som var som var präst på den tiden och han gick ut och fördömde det och fruktansvärt och tyckte att jag var en idiot och var det är några andra och det var jag ju mm. e, just då men e, sen så gick det ett halvår, ett år så ringer Örebro prästen och frågar om inte jag kan komma och och, och föreläsa och prata för för och ungdomar. <laughs> jättebra, det går ihop. Ja, det går ihop. Det är jättebra. Men då hade han tänkt efter lite och tyckt att, ja men, det här, här kan vi utnyttja. Mm. För jag hade väl sagt, no sagt någonting då, ja men jag kan, jag kan göra någon grej, komma till er och göra någon grej här. Mm. Gjorde du det då? Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Mm. Faktiskt. Någonting gjorde jag nog faktiskt. Mm. De pojkarna som var inne i i korridoren då när jag kom in där. Ah, det var en jävla sjuk grej liksom. Alltså. Det var helt uppe i jämnen. Jag slog på de där skåpen. Sen så sparkar jag på en soptunna. Och fastnar med skriskon. Du vet vad som är en stor hög soptunna med mm. sånt där lock. Mm. Så jag fastnar med skriskon i det där locket. Och de som stod i korridoren, det var den här killen som är, som är på, på, på, på, på klippet på YouTube. Mm. Och så är det alltså Jesper Örlund och Robin Örlund tror jag att det är. Mm. Som är i är, är gången. Det är de som ser det där. <går> och Robin har ju hans favorit är ju Sergej Lomano det kan man ju förstå nu ja mm. det är helt klart <går> du vi pratade tidigare om förebild du hade Viklund mm. när du var liten ja hur var du själv som förebild? nej jag var det var också sådana grejer försöka slå från sig saker och ting liksom att jag ville sköta mig själv jag ville inte vara någon förebild jag ville inte vara någon förebild och det är nu liksom när man är 52 år snart när man fattar jävla vad viktigt det är och vara en bra förebild. Men kan man inte så kan man inte. Liksom. Är... Och att man ska kräva det av spelare också, det är också lite, lite tufft. De är ju förebilder på sitt sätt. Mm. Jag tänker på sånt som Slatan när han växte upp på sin tid då när han var som värst när han, när han liksom hotade folk och slog, då, slog till liksom folk på matcherna eller i, verbalt i tidningar och hit och dit och så kommer man att säga ja, han är ingen förebild. Eller, Nej men vad fan han har ingen utbildning. Han har, ingen, han, han, har, han har ingenting med sig. Och så kommer man och kräver att, att killen ska vara en förebild. Och fått massa med pengar. Liksom, han, är, han har ju inte liksom båda fötterna på jorden alls. Man kan inte kräva det. Det går inte. Så det tror jag man liksom är att man får vara försiktig. För det är att lägga för stort ansvar på, på, på unga spelare. Jag, nu var inte jag ung för sig. Det har man gjort på mig. Men jag var jag hade väldigt svårt att att vara någon, någon, någon bra förebild alltså som inte som människa för jag tror att de som var i min närhet tyckte om mig, där var jag en förebild i alla fall även fast jag hade en där utbrotten så tyckte de om mig i alla fall för jag tog hand om, om dem ändå liksom. mm. men de som inte kände mig tyckte vad är det här för en jävla råtta liksom? och det så var det ju också Har du någonsin gått hos en psykolog eller så? Ja VSK tog mig till en terapeut och försökte få mig att förstå att motståndarna de, liksom, de tjänar ju på när du får det utblotten. Det är ju ungefär som att de drar ner byxorna på det varje gång. Och det blev ju bättre. Så det där det har ju blivit bättre och bättre. Eh, men om man går tillbaka i tiden så är det klart att jag skulle vilja att spela fler minuter i vissa matcher. Så det. Mm. Men det är andra saker som som jag känner att jag skulle vilja gjort ännu bättre Jag skulle vilja vara smartare när jag spelar överhuvudtaget Som SM-finalen, jag spelar nio sm Och åtta av de SM-finalerna Så spelar jag kanske sex nonstop mm. Det är inte speciellt smart Man behöver vila ibland Ja, och dricka Och, och det var inte konstigt att jag hade kramp liksom, I slutet på nästan varje, varje SM-final Vilket jag hade aldrig annars för kramp liksom. Utan det blev för mycket liksom. Mm och att jag skulle vara mer i avslutningslägen i, i vissa matcher. Liksom. Att det skulle variera mitt spel lite mer. Liksom. Så det är, det är mer sådana saker som jag ångrar faktiskt. Ja. Det finns ju några spel. Om man kollar, om man kollar på hocken till exempel vi Peter Forsberg. Mm. Som man säger att när han är arg, då är han nästan som bäst. Mm. Så Har du känt någon gång att när du blir arg eller när, när du ändrar dina känslor. Att här är min bästa tillstånd. Ja, absolut. Och därför har ADHD varit min största tillgång i, i, i sporten så här att det är en enorm kraft, en enorm energi men det, det gäller att liksom, att du använder och kanalisera den här energin in, in i spelet att vara arg och uppretad jag vet att när vi spelade i Västerås eller när jag spelade i VSK vi spelar borta i Sandviken och så så sa eh, Anders Jakobsson som var förbundskapten sen men som var tränare i Sandviken och sa att fan det är... man eh, man ska reta på eller bara lagom sa han, jag får inte reta för mycket för när jag blev riktigt förbannad arg, så AI liksom, så kunde jag liksom kanalisera. och kunde det vara oemotstånd liksom då fanns det en urkraft. Liksom. Mm. Men det var en, tunn, det var en tunn lina. så är det ju. Men när det var viktiga matcher så lyckades jag faktiskt uh, hålla mig på rätt sida. Men då fanns det en enorm kraft faktiskt. Att använda aggressionen in, in i spelet. Fast jag är ju hellre, och när jag tittar på de här yngre spelarna som jag jobbar med då, så vill, alltså att, vill jag ju hellre att. För det finns en större energi i att spela spela hårt och tufft med en glädje. Att man, liksom, man ler när man går in i en smäll. Och så mm. därifrån. Liksom. Att det på något sätt stötsar tillbaka energi Att man tycker att det är kul att spela tufft och hårt. För det ingår i spelet. Inte att man vill döda liksom när man ska köpa dem, För det är orespekt liksom, i det också. Men det var ju mycket så. I hockey har det varit så länge. Liksom. Liksom, ta spelare ur spel. Liksom. Det är det som, det som gäller. Men det börjar förändras faktiskt. Men just det här liksom, att kämpa med ett leende på läpparna liksom. Och där var jag också när jag spelade mycket. Jag tyckte att, men ibland så var jag också arg. Så det var ju både och. Och då blir man liksom lite psycho. Psychofossag. <laughs> och Ja, de andra fanns ju på på sinken när jag kom att spela i sinken. Då var det var ju Psycho liksom. Mm. Och det var, det var kul. Du, var det kul eller blev du taggad av det eller? Ja, för fan, jag avgjorde varenda match då. Nej, <laughs> ja men det var det bilden jag har som var varenda enda gång ja. Aldrig fått stryka Bayern i en, i en, i en viktig match. Någonsin. I mm. vet med Sandviken så. Nu var jag upp nu. Men då låg vi under med två noll i matcher. I, i semifinalen. I kvartsfinalen mot Hammarby. Men vi vände ändå. Vi vinner tre. Två stycken i sadden till. Vi vände på det så vinner vi hemma. Nej, det är det, det, det taggaren. Det gör det faktiskt. Att, för jag vet ju ändå sanningen. Någonstans vet jag sanningen. Jag vet att jag är en bra person. Liksom. Så mm. det. Och det kan man säga nu på senare scenarna. Du spelar inte bandet längre men du är förbundskapten. Mm. Som man bandelandslag. Mm. Du klev in där för några år sedan. Fyra år sedan. Alltså 2012 så började vi faktiskt det första svängen. Och sen så 2013 börjar vi liksom träna. Då på hösten sen 2014 var ju första VMet vi spelade. Mm. Hur har den, den resan varit? Bålängebandet som jag pratade om tidigare var ju min moderförening. Det är ju min moderförening och är där jag började spela. Och det är ju där det här projektet har börjat. Det här är ju ett projekt i grund och botten. Att man ville göra någonting för för de nya landade i i, i Det var mycket städer, mycket saker. Och sen så visionen var ju att på något sätt försöka få till, ett, för till en band i Borlänge och starta ett integrationsprojekt då. och det var några stycken som tyckte att, att jag skulle passa som förbundskapten där och det var mitt i, då hade jag slutat spela eh, tror jag, jo, det hade jag, gjort. jag hade slutat spela och jobba med tv gjorde jag med, med band på tv så det passade rätt så bra att kunna åka där, så det var ju filmen, då, då tog det första året mycket tid, gjorde det gjorde mm. sen har det varit liksom Mindre tid Förutom sista året har det varit mer tid För då har jag varit anställd på i mm. Det har varit kul Det har varit fantastiskt att se Att det finns eh, Andra värden i idrotten Fast mina somaliska killar Alla, alla spelarna vill ju vinna Och vill ju göra bra saker och så. Men det handlar om en fritidsutsättning Och ha någon plats i det här samhället Att, eh, att känna tillhörighet Att bli inkluderad mm. Och Idrotten är ju bäst på det Idrotten är ju helt överlägsen på att inkludera människor och vi får alldeles för lite resurser för att kunna jobba med inkludering och jobba med integrationsprojekt i idrotten. Mm. Jag fattar inte varför, varför eh, idrotten ska ta behöva ta. Eh, de vill ju ta det ansvaret, men de skulle behöva ha mycket mycket mer stöd. De skulle behöva mycket mycket mer pengar från kommuner och stat, stat och från företag för att jobba med de här frågorna. Då tror jag vi skulle kunna lösa de här frågorna ännu bättre än vad vi gör idag men föreningslivet är ju liksom det är ju vi som, det är ju vi som, som bär mm. in integrationen i Sverige egentligen Men Vi fick ju se lite av det i Trevligt folk Filip och Fredriks dokumentärfilm där. hur blev den? Gav den rätt bild? Ja, det gav det gav rätt, en rätt bild sen så är Filip och Fredrik den filmen är ju en, en blandning av en dokumentär och en eh, regi Mm. Man säger så. Vissa, vissa figurer i filmen har ju fått regi För att liksom bli en figur Och annars hade det inte blivit en riktigt bra film heller Men, men eh, Själva spelarna och allting på det Det är ju liksom bara spontant och kärlek Och bara rakt av, helt fantastiskt Och jag trodde inte de skulle få till det På det sättet som de fick till Det är en liten skön historia med det där faktiskt Med Filip och Fredrik och filmen Och Karin Af Klintberg som fick stora journalistpriser innan hon, hon är producent. Tillsammans med en kille som heter Anders Helgesson. Och Anders Helgesson är fantastisk. jag skulle träffa honom första gången när vi skulle börja filma så tycker jag att han är stor kille. 95. 140 kilo. Skägg. Jag är lite kevig nu. Mm. Ja, nu tappar jag. Jag tappar. Jag tappar. Kiwi, jag tappar. Ja, Uh, jo, uh, Helgeson. Han ville inte ta med hand nu vi träffade den första gången. Det tänkte, jag vill gilla det, eller Så fan? Sittna på och säga, Boltik blusade jag. Boltik blusade jag, sen. Aha, tänkte jag. Det var ni era jävla som kastade golfbollar golfbollar på oss på Tingvalla 90 någon gång var det, antar jag. sa han. Få med. De kastar så dartpilar på oss. Vi, om nu, men vi har snackat om liksom ADHD och grejer. Och den här blir en stor kille som jobbar med, med media och gör bra saker. Det är han alltså, Helgeson. Det är han som har kommit på alla skruvade grejer. Med det här tvätten och med alla de här sakerna. Han var ju liksom en... Och han ville inte synas någonting. Men alla de här kluriga grejerna med, med sakerna i filmen är det ju han som har, som har tagit fram. Men annars så ger det liksom en bild av ja, hur det kan vara att växa upp i, i, och komma till Sverige liksom, och inte ha någon riktig plats och helt plötsligt så får man möjlighet att träffa och göra saker och ting och att det finns, att det finns hopp. Mm. Och att... Eh, alla faktiskt kan spela, nu jag, tror inte jag inte det var tanken med filmen, men att alla kan spela bandy det, det blev ju liksom på något sätt kontentan av det ändå, mm. det finns plats och det finns, om somalier mm. som är 16-17 år som aldrig har sett is eller snö kan få på sig skisk och börja spela bandy och idag så kan de spela bandy faktiskt de håller inte jättehög klass det gör de inte, men de kan spela bandy mm. idag, då kan ju alla göra så här. ja någonstans där är vi, vi behöver få fler som spelar bandy Mm. Och det är inte enda gången du har synt i tv du sa att du har varit expertkommentator på t 4 bandet mm. men du har också varit med i flera serier mm. det stora äventyret bland annat mm. hur var det? det var förjävligt ja. Ja, det, var det. det kunde inte förstå nästan på tv alltså, då var det för jävligt. det var hemskt alltså. vi var så urlakade så... vi började så alltså åka ner till Oshaya det tog 44 timmar att ta sig till Oshaya Mm. Utan att sova Det eh, var, var ingen natt Utan London, London, Buenos Aires Buenos Aires, Oshaya 44 timmar innan jag var framme Och där började liksom Sen, så, sen när det var slut så hade jag gått ner 10 kilo Muskler Jag hade ingenting kvar Jag var helt urlakat faktiskt Men när vi pratar om backabandet Som jag mm. gjorde några gånger här Så jag har backabandet tillbaks nu så Är det faktiskt någonting som jag tänker nästan lika mycket på alla bra grejer som jag gjort i Bandy. Men det är Bandy. en fantastisk upplevelse. Det mest smärtsamma och det mest jobbiga är rent psykiskt och fysiskt jag gjort någon gång. Men eh, en enorm upplevelse att få, få, få, få vara där. Och det är liksom att få träffa andra idrottsmän liksom. och se vilka filurer och vilka människor de är. Liksom. Vilka är det man tycker man om, vilka tycker man inte om. Ofta när man har en, ett intryck av en människa, det första intrycket liksom. Det stämmer faktiskt inte. Nej. Man säger first impression last, säger man. Men det stämmer inte. Utan ja, det förändras rätt snabbt. Det märkte jag under den resan. Du måste lära känna varandra ganska bra. Ja, det gjorde vi. Men du vet, när man är iväg så där, det blir så psykiskt påfrestande, så får man ju några favoriter. De har man i kontakt med fortfarande. Mycket. Limpan och jag har ju kontakt fortfarande. Mm. Eh, Karolen har jag träffat någon gång också. Men man var familj och så, där, så de, men där känner man ju kärlek och att man har och sen har jag, många av de andra hade ju träffat tidigare. Mm. Sen så, ja men Sven är ju liksom eh, någon som har fått enormt mycket spöva i, i, i media. Så här är ju. Och han, fick, han, han har ju sina sidor han också, folk tycker. Men jag tycker att han har en, någon sorts briljans det har jag absolut. Och vi kom nära varandra där också faktiskt. Vi förstod varandra rätt så bra. Och jag är inte bara tack vare att han också hade fått mycket spö och, i, i, i tidningar och sådär. Eh, vi hade två olika uppgifter i, i, på den här resan. Han fixade vin och jag fixade tandpetare. <laughs> Lyckades ni alltid. <laughs> ja, jag vet inte vad det var han liksom. Jag fixar tand... Eh, palilio. Palilio tror jag. Tandpeta heter på, heter på spanska eller argentinska. Palilio. Han skulle alltid att han petade han fixar vinet. <laughs> Nej, han var fantastisk. Jag, jag gillar mm. honom. Mm. Och limpan är ju som han är så är det ju. Han är ju Jag brukar säga att han blir förbannad. Han är som han när han spelar fotboll. Han är så i privatlivet också. Men mm. du går upp några gånger ändå i det här programmet. Ja, sa du. Men som fall. Limpan säger, som Limpan säger, du är ju upp eller men du är aldrig. Jag vet att du aldrig är riktigt Nej. upp. Du tror att du är upp. men du är aldrig upp. Så på det sättet så överraskade han mig jättemycket. Jag trodde ju inte att han var en sån. Mm. Alltså som idrottsman. Att han var den som kämpade och verkligen. För så upplevde jag inte honom när han spelade. Utan jag upplevde honom som en, en irrationell spelare. Som liksom bjöd på de här tekniska. Men att han, att han kanske inte gick. Och det kanske var en helt fel bild. Men att han var den som gick i bräschen och kämpa och förlaget och de här bitarna. Mm. Men han var helt fantastisk med mig. Men jag var rätt så fantastisk med honom också. Mm. På det som, inte såg, som man inte såg liksom. Men det där med, kom igen, kämpa, kämpa. kämpa. Men jag kände att jag kunde visa mina verkliga alltså mina riktiga känslor. Mm. Medan han höll inne med dem. Han tyckte också, som jag många gånger, men han vägrade visa det mm. liksom. Så han. Men det fick man ju gå. Mm. Alltså, det man behöver ju olika sådana i, i, i ett lag. Jag tyckte nog inte att det där var lika viktigt som han tyckte. <här> kan man säga. Men det var ju så att ta er fram. Annars hade du suttit där. Ja, men lite så är det. Framförallt då när det var som värst i ena gången jag gav upp jag gav upp så många gånger, men i tv så är det inte så två gånger tror jag. det är en gång i träsket, Och då var ja. ju båten bara bredvid, alltså. de sitter ju och filmar ja. alldeles bredvid så det var ju bara att hoppa upp i båten men när vi var i djungeln i Afrika då var det ju kört liksom. det, var, det finns, fanns ju ingen som kunde hämta oss ja. det fanns inte en möjlighet det fanns inget återvända överhuvudtaget och där var vi alltså fyra dygn, eller i stort sett nästan fyra dygn och tre nätter i, i, i djungeln där, och det var ju grader och regn på netten och vi hade liksom svårt att få upp eld och, och sen limpan, och det var ju precis i den vävan som Claes som, eh, dog då, han spelade mm. en av hans bästa fotbollsvänner Claes Ingeson. Ingeson, precis och det var ju väldigt känslosamt, mm. de var ju nära nära vänner och vi hade pratat med honom i på telefon och fick liksom och där visade han ju jättemycket känslor istället var det när du var i Afrika? Ja. Mm. Nej. Jo, i Afrika. Men jag kommer ihåg, den, då, då, vi var i Nepal när de ringde rätt så mycket till varandra. Och vet att eh, Anders berättade för mig att Klaas hade sagt att liksom, ja, vinn den här tävlingen nu. Och det var ju ingen som trodde att limpan skulle vinna det kan jag säga. <laughs> det var det ju inte. Och, nej, ja, nej. kanske han själv. Mm. Och det, det var, var det som de... är det Ja, och det, men det var det som var liksom, han skulle inte kunna vinna mm. det tävlingen. Det var ungefär som en humla inte skulle kunna flyga liksom. Han skulle, det skulle inte gå. Men eh, kände som att han sa det själv också att det var klart som guidan Gå det, gå vänster här så kommer du gå rätt på norr liksom. Mm. Och så gjorde han det. Mm. Maskin, riktig maskin alltså. Fan, vilken kraft det måste ha funnits i de kropparna och var som bäst Så alltså. Det såg man ju också när han nå spelade det från bland annat de bilder man ser. Mm. Ja. Känslosamt det. Då, där och då. Ja, ja det var det. När man är så utmattad, ut, utlakad och liksom man är, man är tom på energi, fan vi hade liksom vi gick ju 72 72 timmar utan mat. Och så gick vi kanske mellan 4 och 5 mil med 15 till 20 kg spackning. Mm. Det var som man klarar av mer Om man tror. Mm. Vi ska avsluta med lite lyssna frågor. Ja. Som har fått in. Eh, Micke Kampese, VSKs klubbchef. Mm. Hur var det den gången ni tränade med shorta i landslaget? Eh, Vitkorteträningen. Vad var det för något? Vit det är. Det börjar med att vi var i Sandviken. Eh, och sen så Muren hade precis kommit med oss då i, i landslaget. Och han var ju sugen på att med de stora grabbarna. Eh, men eh, Stefan Karlsson, de sa till honom du får vara hemma och spela med U Ulandslaget och vi andra, vi ska åka på Prips på studiebesök i Stockholm. <laughs> eh, och vi, det var ju jag vet inte vilket år det här är egentligen men i alla fall och vi är på Spånga och ska träna dagen efter. Vi skulle i alla fall träna, vi var på studiebesök där. Det var ju ett fest, så skulle vi träna. Och eh, jag kommer ihåg att... Uh, vem ser det var, det vet jag inte. Men jag, Ola Fredriksson och Jonas Claesson. Vi tränade i vitskjorta och banderkläder. Vitskjorteträningen. Och jag vet att Ola Fredriksson kom direkt. Direkt ifrån Spånga. Någonstans ifrån någon lägenhet i Spånga. Direkt i träningen. Vi hade grejerna med till. Det är faktiskt vitskjorteträningen. Och jag vet inte varför, men... Det kändes som att vi var som bäst liksom när vi var när vi hade varit på festdagen innan lite grann. när man var ung liksom och hade mycket, mycket roliga grejer som hade hänt och fan skulle de säga det då skulle de ju inte få med liksom men på den tiden så måste man måste ju låta de bästa vara med även fast om man har kört träningen liksom så är det ju <laughs> ja. sen har jag fått uh, två frågor från Kevin Johansson på VLT ja. han tror att det var du och Karlsson som gjorde det här uh... Han skriver hur gick snacket mellan dig och 19 när ni vid en straff hemma på Rockland ser ett 90-tal eller tidigt 00 tal eh, skete att skjuter på en straff och istället petade bak bollen till den andra som var beredd, kom fri och gjorde mål. Minst du det här? Att vi skjuter och skjuter och petade tillbaka till någon annan. Eller vad för när det? ni petar till på, Ni gjorde en pet helt enkelt. Han eh, undrar hur snacket gick. Liksom. Varför ni inte sköt? Vad är det för fråga? Nej, ja, vet jag vet inte. <laughs> <laughs> Kevin skärpte. Han tyckte att det var klass i alla fall, att ni <laughs> gjorde det. Ja, <laughs> uh. Ja, ska jag svara på den egentligen? Alltså... Jag skulle vilja svara på någon annan fråga egentligen. Uh -huh. Ja, men jag vet inte vilken fråga jag ska ta då. <laughs> ja, det var ju en... en var det en, grej, en, liksom? en p en Men Micke kunde ju inte skjuta. Så det var väl inte han som stod i utan han mm. Det var ju mycket som gjorde våran, tror mm. ja, En p uh, Det görs ju för lite sådana, kan man väl säga. Fortfarande. Uh, Lite mer innovation. Alltså vi har gjort så mycket jävla sjuka grejer. Vi kommer ihåg att vi spelade med en kille som heter Jonas... Eller Jonas. Eh, Andreas Brober som, som dömer i serien nu. Som var så en riktigt skicklig spelare som inte kom ut så mycket. Men vi körde petfri slag. Han kunde, kunde stå med bollen här. Så kunde han åka förbi bollen. Så kunde han ramla in i muren. Mm. Och tog helt bort... Eh, alltså fokus ifrån bollarna och så spelar vi igång på det andra. Han reser upp och så tog han bollen så gick han ju på satt viderna så sån här jävla sjuka det sätt i fotboll att man gjort faktiskt. Kevin. andra frågan har den kanske är lite bättre. vilket är det bästa VSK du spelat med? vi var ju oslagbara när Fredriksson var här. När Ola Fredriksson var här så var vi oslagbara. Det var vi. så det var väl jag och Ola som spelar på varsin vinge så eh, funderar jag på vilken vi hade i mitten liksom. Vem var det som spelade mitt i det? Jag tror man spelade två 3 på och två på topp på den tiden. Vem kan ha spelat mitt Kan Elansson ha fortsatt for, fortfarande spela? Jag tror inte det. Äh, här borde jag veta egentligen. Jag mm. borde veta vem som spelade mitt i som var kan vara Gebert kan det vara faktiskt. Mm. Kan vara Men då var det ju då var det svårt. Men samtidigt innan också när jag spelar med, med, med Ola Johansson. Naturligtvis. Då var 93 där. Om man tänker meritmässigt då så var det ju det bättre. Mm. Är det det bästa AVS-laget har spelat med där 93? Eller var det när Ola var här? Nej, alltså det laget som var mest överlägset ändå måste ju vara det. 97-98 där då när Fredriksson och Niskar och när de var här det måste ju vara det bästa tror jag alltså när jag har varit här så mm. kanske de var bättre då liksom 89-90 men då när vi vann 99, var det 99 eller var det 98 mot falen med, med 3-2 eller om det är 4-3 i finalen alltså då, då hade vi slagit vi hade ju vunnit matchen innan tyckte vi liksom men, Rockland så slog de 14-3 eller sånt där, det laget som vi mötte i SF-finalen så vi hade ju liksom det var ju underskattning liksom, som vi gjorde att, men då, då var det, in, då kunde man inte vinna Lillis nämnde att, han, jag kommer inte ihåg år han sa, men ni vann World Cup något år du inte ville vinna World Cup var det också till nämndan. nämnden. Ehm, och fram till jul så har ni spelat den i den bästa banden någonsin, sen åkte ni ut mot i semifinal. Ja, 95, mm. ja det säger han. Det är det bästa av ja, 2 spelet Ja, för då hade vi vunnit 93-94 igen. Och då var det Holgersson och Rosa, allihopa de här. Men eh, det var någonting, någon underskattning eller någonting. Och sen en lång kille som heter Håkan Adolfsson som var 205 på Skridskott som gjorde tre mål här på Rocklunda på oss. Men vi var energi... Vi hade, vi hade ingen bra energi helt enkelt. Vi orkade liksom inte mobilisera. Det var en jätteskräll att vi inte gick till final. Mm. Det var det faktiskt. För då men så är det. Liksom, alltså det är så svårt att hålla uppe ångan och under, under långa perioder. Nu alltså, mm. ser vi kanske lite i starten på den här säsongen med Västerås sportklubb också med, med A-laget. Liksom att det är vunnit två på raken, tre finaler på raken. Det är svårt att hålla igång det. Det är det. Nu börjar man ju få, och det handlar ju bara om energi egentligen. Kvaliteten finns ju, men det handlar om energi. Mm. Det finns så sjukt mycket mer att prata med dig om. Men det får vi göra vid något annat tillfälle. Det får vi göra. Ja, Ja, för du har alltså lyssnat på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen eller på andra avsnitt med till exempel Simon Jansson eller Carvan Safari med flera sitter i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. Vi vill tacka vår gäst Per Fossag för att du ville komma hit. Tack! De andra två som har pratat idag är jag, Ted Nilsson. Och jag, Dan Kiwi -Persson. Vi vill tacka för intresse och vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej. Hej hej!